A vagy avagy a húsos tekercs története. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy öreg macska. Pöttyös néninek hívták. Nagyon aggódós anya volt. A kölykei állandóan elkóboroltak, és ahányszor csak elvesztek, mindig bajba keveredtek. Egy napon sütni készült, és be akarta zárni a cicáit a szekrénybe addig, amíg nem tudja őket szemmel tartani. Pici-micit és kölyköt sikerült elkapnia, de Tomit nem találta sehol. Pötyös néni keresztül kasúro hangált a házban, és kétségbe esve kereste Tomit. Megnézte az ugót a lépcső alatt, és benézett a vendégszobába, ahol minden bútort huzat védett a portól. Felszaladt még a padlásra is, de nem találta ott sem. Réges-régi ház volt ez, tele ugrókkal és folyosókkal. Voltak benne egy méter vastag falak is, bennük fura kaparászásokkal, mintha titkos lépcsők lennének a falban. Az igaz, hogy a lambérián is voltak néhol kirákcsáltjukak és éjjelenként eleltűntek dolgok, különösen a szalonna meg a sajt. Pöttyös néni egyre idegesebb lett, és félelmében írtózatosan vernyákolt. Amíg az édesanyjuk átkutatta a házat, Mici és Kölyök megint rosszaságba keveredett. A szekrény ajtó nem volt bezárva, úgyhogy egyszerűen csak kisétáltak. Egyből odaszaladtak a tésztához, ami egy edényben kelt a tűz mellett. Kis puha mancsukkal rögtön gyúrni kezdték. Pici sütit sütünk, pont ilyen kell nekünk, mondta a pici mici kölyöknek. Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón, és kölyök rémületében fejest ugrott a lisztes hordóba. Mici a kamrába rohant, és a kőpolcon sorakozó teljes tányérok mellett álló üres bújt el. Rebi néni jött át, élesztőt akart kölcsön kérni. Pöttyös néni rémes bernyogással rohant le a lépcsőn. – Kerülj be, helyem, néném, foglalj helyet, ülj le, nagy bajba kerültem, jaj, szegény fejemnek! Pötyös néni ezt már sírva mondta. – Drága fiam, Tamás elveszett oda Félek, patkány kézre került, szegény! És a kötényével törölgette a szemét. Hát, bizony, Tomi, rossz cica édesnén, én ma múltkor is, mikor nálad a macska bölcsőt csinált a főkötőmből. Mindenhol megnézted? Igen, az egész házban! nyávogta pöttyös néni. Ez már nekem túl sok ennyi patkány, és ezek az engedetlen kölykök! Én nem félek a patkányoktól, fújt Rebi harciasan. Segítek megkeresni Tobit, és ha elkapjuk, lesz nem ulasz. Te, mi ez a korom a kandalló rácson? Ki kell már hívni a kéményseprőn, nézd a végem van. Most már pici-pici és kölyök is eltűnt, kiszöknek az egrényből. Rebinéni és Pöttyös néni nekiláttak, hogy ismét alaposan átkutassák a házat. Rebinéni néni esernyőjével bebököttek az ágyak alá, és kihúzták minden sublót fiókját, még gyertyát is gyújtottak, hogy belenézzenek a padláson álló ládába. Semmit sem találtak, de hirtelen ajtócsapódást hallottak odalentről, és futó lábak dobogását. – Hallod, tele vagyunk patkányjal! – sírta el magát megint Pöttyös néni. Az alsó konyhában a múltkor is megfogtam hét patkánykölyköt egyetlen lyukból, de legalább megvolt a szombati vacsora. Egyszer az öreg patkánypapát is láttam. Szörnyű kövér és nagyon ijesztő. El akartam kapni, de rám vicsorította a rettentő sárga fogait és beiszkolt egy lyukba. Hidd el, az idegeim nem ennek ezek a patkányok? Rebi és Pöttyös néni mindent alaposan átnéztek. Hirtelen fura görgő hangokat hallottak a padlás padlója alól, de látni nem láttak semmit. Visszamentek a konyhába. Na, itt van az egyik kölyköd, legalább ez van. mondta Rebi néni, pici-micit és kihúzta a lisztből. Kiporolták a bundáját, és letették a konyha padlójára. Mici reszketett, mint a nyárfa levél. Ihani édes jó anyukám, sírt a nyöszörögve. Így járt az imént egy vén patkány néni, és ellopott egy csomót a tésztából. A két macska odarohant, megnézték a tésztát. Igen, görbeújjak nyomai voltak rajta, és egy jókora rész hiányzott belőle. Mondd gyorsan, Mici, merre ment? De Pici-Mici nem akart még egyszer bemászni a lisztbe, hogy onnan megmutassa. Rebi és Pöttyös néni magukkal vitték, hogy szem előtt legyen, és folytatták a kutatást. Először a kamrába mentek. Pillanatok alatt megtalálták kölyköt az üresedényben, Feldöntötték, és kölyök kimászott. – Jaj, édes mamám! – kiabálta ő is. – Képzeld, egy vén patkánybácsi járt itt a kamrában, egy szörnyű dagat nagy patkány volt, mamácska. Ellopott egy darab vajat meg a sodrófát. Pöttyös néni fájdalmas pillantást vetett rebi -re. – Pont a vaj és a sodrófa kellett nekik. Jaj, szegény drága, jó fiam! – sírta és a kezét tördelte. – Sodrófát mondtál? – ijedt meg Rebi is. – Hát hiszen pont most hallottunk egy görgő-morgó hangot a padláson, amikor belenéztünk a ládába. Rebi és Pöttyös néni való voltak felfelé. Igen, a görgő-morgó hang még mindig hallatszott a padláson a padlódeszkák alól. A helyzet súlyos, néni, mondta Rebi. – Szólnunk kell azonnal János mesternek, jöjjön és hozzon egy fűrészt. – Most elmondom, mi történt Tomicicával, és meglátjátok, mekkora meggondolatlanság felkapaszkodni egy öregház kéményébe, ahol könnyen eltévedhet az ember, és ahol hatalmas patkányok laknak. Tomi cica utálta, ha bezárják, és amikor látta, hogy az anyja sütni készül, elhatározta, hogy elbújik. Egy védett melegzugot keresett magának, és ekkor eszébe jutott a kémény. A tüzet frissen rakták, és még nem lobogott, a zöld még csak köhögtető fehér füst kígyózott fölfele. Tomi felkapaszkodott a kandallórácsra, és felnézett. Öblös, ómódi tűzhely volt ez. A kémény belülről olyan tágas, hogy egy ember akár fel is állhatott és járkálhatott benne, úgy, hogy egy kiskandúrnak ez valóságos palotának tűnt. Rögtön felugrott a tűzhelyre, aztán felmászott a vasrúdra, ahonnan a teás kanna lóg. Onnan elrúgta magát, és már ott is volt a kémény alsó peremén, a lába nyomán korom záporozott le a rácsra. Tomi fuldokolva köhögött a füstöl, és hallotta, hogy a gajjak ropogva lángra kapnak odalent. Arra gondolt, hogy jó lenne felmászni egészen a tetejéig, aztán kimászni a tetőre, és fogni pár verebet. – Lefele már nem mehetek, – gondolta. – Ha megcsúsznék, visszaesnék a tűzbe, és megperzselődne a gyönyörű kék kabátom és a szép bolyhos farkam kémény hatalmas volt, mert még abban az időben épült, amikor a tűzhelyen egész fahasábokat égettek. Kívülről egy magas toronyhoz hasonlított, és odafentről az esővédő ferdecserepek alatti réseken át besütött egy kicsit a nap. Ahogy kapaszkodott és kapaszkodott, Tomi egyre jobban megijedt. Aztán már visszintesen ment egy oldalkürtőben térdik kormosan, olyan volt már maga is, mint egy kéményseprő. Rémületes volt a sötét. Egyik kürtő a másikba nyílt, és ő csak ment. Itt már alig volt füst, viszont teljesen eltévedt. Megint felfelé kapaszkodott, de mielőtt még elért volna a kémény tetejéig, megérezte, hogy valaki meglazított egy téglát a kéményben. Talált pár marhacsontot is. A mindenit! Vakarta a fejét Tomi, vajon kirákcsált itt csontokat. Bár ne jöttem volna ide, és mi ez a faszag? Mintha egész szag lenne, de sokkal büdösebb. Brüszkölnöm kell tőle, mondta hangosan. Benyomakodott a tégla résébe és kínlódva kúszni kezdett a szűk járatban, ami majdnem teljesen sötét volt. Sokáig tapogatózott előre a padló szegélyében haladt. Hirtelen zuhanni kezdett a sötétbe, aztán puffan egy undorító ronykupacon. Amikor felült és körülnézett, egy olyan helyiségben találta magát, ahol még soha nem járt, pedig ebben a házban élt egész életében. Egy szűk, dohos és kopott szobácska volt, csupa és gerenda, léc és rés. És Tomival szemben a legtávolabbi falnál ott ült egy óriási nagy Patkány. Hogy képzeled, hogy betörsz a szobámba és összekoszolod az ágyamat? csattogtatta sárga fogait. Elnézést tudom, de kormos volt a kémény, mondta szegény Tomi szinte sírva. Anna mari, anna mari! visította a patkány. Futó lábak dobogása hallatszott, és egy öreg patkány asszony dugta ki a fejét egy gerenda mögül. Aztán egy pillanat alatt odarohant a cicához, és mielőtt Tomi magához tért volna, már le is rántották a kabátját, és lefogták, és meggyömöszölték, és szörnyű szorosan összekötözték egy madzaggal. Anna Mari kötözte meg, az öreg patkány közben csak várt, és tubákolt. Amikor Anna Mari befejezte, mindketten leültek, és tátott szájjal bámulták Tomit. – Anna Mari! – Szólalt meg végül a vénpatkány, akit Sompolysamúnak hívtak. Anna Mari, készíts nekem vacsorára ebből a cicából egy jó puha, finom hústekercset. Jó, de ahhoz tésznak el, egy kis vaj és egy csodrófa, mondta Anna Mari, és félre billent fejjel mustrálta a zsákmányt. Te asszony, mondta a vénsamú, mit képzelsz? Én morzsáson szeretem. De ja, amikor nem kell hozzám pörült Anna Mari. A két patkány pár percig még vitatkozott, aztán távozott. Sompolysamú egy lyukon át kibújt a folyosóra, és a legnagyobb nyugalommal lesételt a kamrába a vajért. Senkivel sem találkozott. Azután ismét lement és felvitte a sodrófát is. A mancsával görgette maga előtt, mint egy boros hordót. Hallotta, hogy Rebi és Pöttyös néni beszélgetnek, de nem figyeltek rá, mert el voltak foglalva a gyertyagyújtással és a láda nézegetéssel. Anna Maria padlószegében közlekedett, aztán kibújt az ablakpárkánynál és rohant a konyhába a tésztáért. Vitt magával egy tányérkát is, és a mancsával szaggatta bele a tésztát. Picimicit nem látta meg. Amíg Tomi egyedül volt a padláspadlója alatt, vergődött és vernyogott hátha jön valami segítség, de a szája tele volt korommal meg pókhálóval, a kötél pedig nagyon szorította, úgyhogy nem tudott elég hangosan kiabálni. Senki nem hallotta meg, csak egy pók, aki előbújt a mennyezetből és biztonságos távolságból alaposan megszemlélte a kötélen a csomókat. Jól értett az ilyesmihez, hiszen ő maga is gyakran ejtette foglyul és kötözte meg a szerencsétlen dongó legyeket. Esze ágában sem volt segíteni a macskán. Tomi addig vergődött és sírdogált, amíg bele nem fáradt. A patkányok nem sokára visszatértek, és nekiláttak tekercsé csavarni a zsákmányukat. Először bekenték vajjal, azután betekerték a tésztába. – De Anna-Mari, szerinted meg tudom én nem ezt a kötelet? – kérdezte Sompoly. Anna-Mari azt mondta, hogy az lepszábít, viszont nem ártana, ha Tomi nem rágadná annyira a fejét, mert teszi a tésztát. Meg is ragadta mindjárt Tomi füleit. Tomi köpködött és kapkodott, mocorgott és velnyogott, és a sodrófa csak görgött és morgott és görgött és gurult, pörgött és görgött a hasán, a hátán, az oldalán. A két patkány két felől fogta. – Nézd már, kilóg a farka! – Rikoltott fel Sompoly. – Anna Mari, nem megmondtam, hogy elég tésztát hozzá? – Hoztam, amennyit bírtam! – Attól tartok! – mondta Sompoly Samu, és megvetően végigmérte Tomit. – Attól tartok, hogy ez nem lesz valami ízletes. Kormos lesz a torkom! Anna Mari épp válaszra nyitotta a száját, amikor egyéb hangok is hallatszottak odafentről. – egy fűrész szogása, aztán egy apró termető ebkaparászása és nyűszítése. A patkányok eldobták a sodrófát, és füleltek. Felfedeztek, és megzavartak, mondta a vén patkány. Gyerünk, Anna Mari, fogjuk a motyunkat, és a másét is, aztán futás! – Attól tartok, ebből a húsos tekercsből már nem eszünk. Mondhatsz, amit akarsz, én biztos vagyok benne, hogy azt a kötelet nem lehet megemészteni. Inkább segítenél -e bepakolni azokat a csontokat a takaróba, sürgette Anna Mari. – Egy félsonkát is eldugtam a kéményben. Így történt, hogy mire János mesternek sikerült kifeszítenie a deszkát, már senki sem volt a rejtek helyen, csak a kormos patkány mocskos tésztába csavart Tomi cica. Meg a patkányok bűze, úgyhogy János úr egész délelőtt izgatott farkcsóválással szimatolgatott és csaholt, a feje a lyukban, a teste pedig úgy forgott körbe, mint egy fúró. Végül visszaszegezte a deszkát, visszatette a szerszámait a zsákba, és lement a konyhába. A macska család már magához tért. Meghívták vacsorára. A tésztát addigra lefejtették Tomiról, de nem tették a többihez, hanem gőzölt batyut készítettek belőle, mazsolával, hogy ne legyen benne feltűnő a korom. Tomit muszáj volt megfürdetni, annyira vajas volt. János úrnak tetszett az édes illat, sajnálta, hogy nem maradhat vacsorára, de sajnos alig fejezte be Potter kisasszony számára a taligát, és már rendelt is tőle sürgősen két tyúgketrecet. Amikor este felé postára mentem, egy sarkon befordulva megláttam Sompoly Samut és a feleségét. Sebesen futottak, és kis taligán tolták a motyójukat. Na hát, tehát csak nem az én taligám az. Épp befordultak a kapun pityók a gazda farmja felé. Sompoly Samu fújtatott és lieget. Anna Mari pedig még mindig sipitozva veszekedett vele. Látszott, hogy ki ismeri magát itt, lendületesen tolta a jól felpakolt taligát. Biztos vagyok benne, hogy én soha nem engedtem meg neki, hogy kölcsön vegye. Bementek az istállóba, és egy madzaggal odakötözték a csomagjaikat az egyik tetőgerendához. Utána sokáig nem volt egy patkány sem pöttyös néninél. a gazda viszont teljesen kikészült. Rengeteg patkány pusztított nála. Megették a csirketápot, ellopták a zabot és az árpát, kirágták a lisztes zsákokat. Mindegyikük sompolyúr és sompolyné leszármazottja volt, és még mindig szaporodnak. Picimici és kölyök felnőttek, és remek patkányfogók lettek. A faluban szoktak vadászni, és sok-sok megbízást kapnak. Csak tucatjával számolják fel a zsákmányt, és nagyon jól keresnek a munkán. A pajta ajtajára szokták sorban felaggatni a patkány farkakat, hogy eldicsekedjenek a fogással. Több tucat patkányfarog lógott mindig. Tomicica viszont még mindig nagyon fél a patkányoktól. Soha nem merne elkapni semmit, ami nagyobb, mint egy egér.